الا يا سائلا عنا ما سررك بكل مدائن الاسلام إن عينت تلقانا لوجه الله مسعنا دوبر ما الله عز وجل الله سبحانه ما دراغا و الله سبحانه وتعالى بيسوي بريم ابراهيم عليه السلام Vi znate, mi smo o tom govorili. Allah Azze veđele Ibrahima je iskušao s Da je mogao imati djecu, ali nije mogu imati djecu. A, subhanallah, poslanik od Allahu i poslanika. Od petonice odabranih poslanika je oko Ibrahim Ibrahima, salam. ali nije mogao da ima djecu. I Allah Azze veđele ga je obradalao sa sinom, kako kažu mu Fesiri, u 80. godini života. Zamislite da starac dobije djete koje je toliko iščekivao. Jel mu se obraduje se, cel se ne obraduje? Obraduje se. A zamislite da mu Allah je lašanuhu u, u najboljim godinama kad me počeo tek da pomaže u njegovim poslojima naredi šta? Da ga zakolje. Ja bu ne i ja. Ja bu ne i ja. Inni arafi almenami enni asbahuk. O! Sine moi, sinciciu moi, diete moje. Plod srca moga. Kažu arapi: Ka'a auladuna akbaduna temshi fi ttariq. Kaže naša djeca su džikare naše koji hodaju kaže pute. Poslovica. Ovo je govor, on se pripisuje kao hadis, pa sa svem, ne. Ovo je govor jednog poznatog poetsičara ili pjesnika koji ovo izrecitirao u stihovima. Kaže, naša djeca su poput džigara naših koji hodaju putem. Džigara! <laughs> Subhanallah i Kaže, pa moj Allah, Jeršana, ređeš Usnio je san. A rekli smo, da riba je riba i dvije žahakom u stedreku. Abasa, da je rekao Ibnu Abaz. Ru'jatul enbiya A kaže, san mjerovjesnika je šta? Istina, Istina moraš izvršiti. Nije kao moj tvoj san. San vjerovjesnik, vjerovjesnik, vjerovjesnik ono što sanja, to mu je vahio da Allah Đerlešanu mora da uradi. Šta misli da te Allah Đerlešanu upoživljio nekada, pa ti je iskušao da je tada Pa što sanjaš moraš da uradiš i izvršiš. Braćo, mislite da je odgovornost tek tako? Daj ja i onda udaraj kako hoćeš. Govori kako hoćeš. Odgajaj žemat kako hoćeš. Jak. Ovo je put vjerovjesnika. Tera, kaže, um, da tera kajam da kažem pa vidiš da će zarati kada sin. Kaže ja edebti. Izvul ma t'oma, zatići doni insha Allah min asabirin. Kaže o oče, uradi što ti se naređuje i naći ćeš me sigurno da ćemo biti istpl. A je barak Allah fikum. Misle rekli kao ako se sjećate u prošlim našim druženjima Kako bilježi Imam Buhari i ostali, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže šta: "Ne vjeruje nijedan od vas doka Niko od vas pravi vjenik biti neće dokle god mu ne budem ja bio draži od njegovog šta. Djete ta. Allah dželle šanu reči Ibrahim da zakupi svoje dijete. Nećeš biti vjernik kako treba dok ga ne bude žrtvo ako te naredim. Mi bi odmah postali nevjernici. Garant. Odmah bi rekli mojene djete draži. Što da rade? Ja ubijem svoje djete. I postali zbog toga nevjernici. Međutim, šta? Ibrahim a.s. je li ga žrtvoj ili ga htio žrtvoj, jeste? Jesi htio žrtvoj. Ali Allah djelšana zatim kada uvedajinahu i mi smo ga, kaže, skupili sa ogromi kurban odala hacu lašanu nemoj kratiti sina evo kurban pa ga zašto zato što se htjelo izvršiti ono što ti je na obećano fa bolah walislam walquran